Beraz, Hendaiako Herrikoetxeak eta Laneko Enplegurako Laguntza Zentroak laugarren enpleguaren foru antolatzen du, ostegunontan Hendaiako irandatze kiroldegian iragango da. 60 inpresa eta entitateek inguru eh, parte hartuko dute. Itzordu honetan auen artean Sokoa eta baitare ere Hendaiako gizarte laguntzarako udal zentroko zentroa, alegia, eta, bueno, ba bi egiturauen eh, ordezkariak eh, konbidatu ditugu antxeta irratira alde batetik Ema Aristegi zogoako komunikazio harturadunak egunan? egunan eta Xomin Elizondo Endaiako Gizarte Laguntzarako odal zentroko Odalzentroko arduradunak egunan? egunan deneri beraz, aipatzen dugu enplegu foroa laugarren ekitaldia eh, da moste unontan ospatuko dena e, lehenek eta behin esango dugu sokoa enpresaren kasuan ema zuek asira-asiratik parte hartzen duzue bueno, ba, izordo honetan. E, ezakit, e, zer norako esperientzia izan da orain artekoa? Beraz bai, egia dago, astapenetik eh, parteide girela eh, eh, ekintza horretan. Zokoaren, eh, eh, oinahizko balore bat, da, lana sortzea egialdean eta dukiko lana garatzea eta mantentzea. Beraz, guretzat uh, zen uh, olako uh, ekimen batean uh, parte hartzea eta ez bakarrik parte hartzea, baina entzinez um, antolakuntzaren hmm. uh, uh, eta sortzearen uh, barne hmm. izatea. Beraz, uh, bai, uh, sokorentzat bizkin interesgarria da zen eta um, egiazko, egiazko topaketa da... Uh, lan asekatzen duten dienen artean, eta gure, en, gure artean, enpresaren artean. Uh -huh. Eta bisahiezko edo egiazko alkerrezketa egizaitan dira uh -huh. gure enpresa presentatzen, aurkestan dugu uh, erretxago esplikatu zein behar ditugun, eta um, ikusi edo... Uh -huh. edo bai, bai ikusi zein, zein diren beharak ere... Uh, lanaren margatuan. Hori da, esango dugu, bueno, e, azkeneko edizioan, sortzireun bizitari bainoan e, gehiago, eh, gerturatu zeirela, horrek esan nahi du, e, nahiko sustraituta eta dagoela rakastan dia duela, interes bat e, pisten duela du, dudari gabe, e, zuen kasuan, zokoa e, enpresaren txat, zer da e, bilatzen duzuten aurrelako itxordu batean? Ze, e, ze azki, zer da Zerren bilazoazte? Beraz, e... Dependez da duela, la urte efexat gauzak alatz dira, baina um, uh, egia da aurten adibidez, uh, gure lantegian txekatzen ditugu uh, postuak, gehiagoz, uh, lantegiko postuak, beraz, um, muntaketan, uh, tapizerian, eta aurlako postu aski, aski bereziak, baina uh, idikiak dira ere uh, ez, diren, uh, ez, diren, uh, ez direnak bortzaz... Um, lanbide horretako jendeak, uh, sekat, beti sekatzen ditugu, eta ideea da ere parte hartzea eta jendea jendeari zokoa ezagut daraztea. eta eta uh, diak, jendak diakitea, badirela orako postuak uh, idekiak hobileko uh, jendeari uh, endaiako eta ingurugetako jendeari, hori da sinazkure errenga gure... nagusia da. Bai, hori da. Eta, bueno, e, biziki garrantzitsua da egun horretarako baitare, eta gogoratuko dugu eh gero e? bai. CVEA edo kurrikuluma eramatea, kaso honetan elkarrizketak egiten direnean, bai sokoaren kasuan, bai beste enpresa edo entitateen kasuan, CVEA eh eramatea eta enbertan ostea. Eh, txomin gizarte naguntzarako udal zentroan ere esan du, esan dugu, ostegunontako hitzorduan parte hartuko du. E, zuen kasuan Zer da bilatzen duzuena? Kontuan hartu, bueno, e, zuen arloa nahiko e, zabala dela, e, baina, bueno, egia da, irugarren adeinako edo e, e, pertsonekin asko la, la, lan egiten zute. bat e, zer da bilatzen duzutena horrelako e, itzordu batean? Ba, lenik eta behin ba da lanbide uh, lan horiek lanbide berezi horiek azken uh, pasa direren azken nuteetako krisien uh, ondotik ba, baloratzea argian ematea, eta um, jendeari konturaraztea agian egenttztegina den lanbide bat dela, izaten uh, alde la behinzat. ta uh, abentura berri baten hasiera ere bat zuentzat, uh, lan, lanez aldatzeko adibidez, edo lan berri baten uh, atxemateko, Guretzatak iagoa. Balorazioa urte hainitzez e, ez ezagunak diren lanbideak hain e, zinerrat ere matea. Eta horregatik aurk e, behertan aurkezuko ditugun bi zerbitzuak dira bai gure zahetxea, zahetxaren a, a, presentzia izanen da. Eta baita etxeko laguntzailean zerbitzua ere. E, e, bi sektore horietan... E, jendea beharrezkoa da. Profesionalak, e, bueno, badakigu, azkeneko urteetan e, or, formakuntzak egin ditu hori bultzatu zotela, profesional behar dira sektore horretan bereziki ez da. Bai, argiki sektore horrek uh, proposatuko ditu dato zen urteetan uh, um, delokaliliztu ezinko ez diren uh, lanbideak, lanak eta bai rejan duzu iruga jenadinekoa menangogirara okay. ere lauga jenadineko jendea laguntzenari mm -hmm. eta horrek bai proposame naitz uh, sortuko ditu, sortzen ditu jadanik, eta um, aukera edegaak jakere um, proiektu, proiektu profesionalak garatzeko uh, hasieran etxeko uh, laguntzaile hasiz gero, eskierreskia formakuntza lanbultzaren laguntza ez laguntza izaten alda mm -hmm. irdisein laguntaile edo irdisein bilakatzeko baita gero ere formakuntzan bahne formakuntzan lan kiden lan kiden formakuntzak xustatzeko ere lan baldintzen inguruan eta hobetze lan, lan baldintzen hobetzearen inguruan ere lanak eramaten ditugu Uh, zokoa bezarako enpresek haintzina uh, uh, dute gai horietan, begia right. da gukeere hori uh, aintzinaratera ematen dugula orain, jendeak galditzen duelako, uh, lan baldin zen, Baik, egoera eguera hobetzea, horoko jean. Du, da, du darik. Api. Esango dugu, e, bueno, ba, enplegu foroago izeko bederatziretan, irandatze kiroldegian e, bueno, e, abiatuko dela, e, bederatzietatik ordu batak arte, eta erakusketarien eskaintzaz gain, e, eta informazioaz gain, baitare ere, bueno, bor, e, bestelako jarduera batzuk e, proposatzen direla, ez da, Jo mi or konferentziakoa ba daude edo hitzaldiak fiska bate zer da kontrolatu. aldetik uh, intezgaria dena da mugaz gaindiku gure egoera uh, aintzin errater emanen dela, uh, uroginduaren parte hartzearekin baita beste uh, partaideekin ere eta horrek erakusten du olako enplegu foroa ezinbestekoa dela hemengo egoera aintzin erratera emateko, jendak ere kulturalki kontu, kontuan hartu dezan Ba, gian, embe, hemen bertan, lana bilatzen eta atxematen aldela. Ta ez dela, baita ez bada, datu zenamak edo gehiurteetan, bai honara arte joan beharko edo donostira joan beharko lana uh -huh. atxemateko. Uh -huh. Asangi, e, parte hartzailean aldetik, aipatu dugu, irurogei erakuzketari, bueno, sektorez berdinak ordezkatuak e, dira, bai industria, aeronautika, e, beti bezala zerbitzuak eh? e, pixka bat, e, Irudikatze, irudikatuko da, baitare, gure eskualdearen argazkia, egingo eh, du, benetan, ba, bueno, den eskaintza ez da. Eta, bueno, gelditzen zaiguna hor e, aipatzea, ema, ba, alde batetik jende animatze, animatu behar dugu. Eh? Eta garrantzitsua dela baitare ZBA edo kurrikuluna eramatea ez da. Bai, hori da. Hmm, hori bisiki garrantzitsua da, oso ongi. Ba, ezakit, zerbait gehiago nahi zute aipatu edo azpik marratu? Anik agango nuke em, guretzat partai dintzat, enpresentzat dela momentu o, o, momentu atxegina eta behar sentitzen dugun momentua. Bai, dudari kabe. Bueno, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan, eh, gure anizatagatik. Mila esker. Mila, ezker. mila ezker.